Erselehu Allahu Ta'ala Bilhuda wa dini l'hakkili u dhhirahu Aledini kullihi wa lehu këri helmu shrikun Obad Në të vërtet falenderimi Ta konë Allahu ta të falenderojmë Dhe vetëm prej ti, ndihim dhe pa që kërkojmë Dëshmojmë se atët cilin E ka drejtu Allah u manushëm Nuk ka që një mbo që ta hum Dhe atët cilin Allah u manushëm Me drejtsin e ti ka vendosë që ta hum Nuk ka që një mbo që ta drejtoj Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi Ibiri Abdullah Itnipi, Abdul është robi dhe i dërguar e allotë manu që me ka përzjedur atë për të përcijelur mesajin më të lartë hynorë islamin dhe e ka përcijelur atë ashtu si shdeshte dhe të zoti gjësis. Dukë njës nga fakti se nga kanë ngelë vetëm të ditë nga muaj i bekuar i Ramazanit, me njëherë shtë rohet pytja se si ta presim këtë muaj të bekuarë. Pas e të futëmi të kjo pikë, dhëtë pas për asyqë se, apo pas e të i përgjigjemi kësa e pytje, dhëtë pas për asyqë se realisht sahabët e pegamberit Muhammed A.S. salatu vësselam, gzohë e shi njashtë ma se me ardhen e këti muaj. Dhe math, këti këzimi, bënte, bënte këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kë se të vi Ramazani që t'u a mundsoj, Allah u mëndushën muaj në Ramazanit. Por, një kohësisht, edhe pas i kalon të Ramazanit, duke pas parasysht, shpërblimin e math të këti muaj, të adurimeve në të, i lutëshin Allah të mëndushën në muajt e mbetur, që Zotë i gjithësis t'u a pranoj këto pun të mira që ata kishin kryin këtë muaj. Shka ku i gzimit, Te sahabe pra i gëzimit të tyre të madh ka të bëjë me dy çështje. Çështja e parë ka të bëjë me objektivin shumë fisnik dhe të lartë të adhurimeve kryesisht të agjërimit në muajin Ramazanit. Dhe shkaku i dytë ose çështja e dytë e këtij shkaku ka të bëjë me sevapin e madh dhe shpërblimin e madh që ka ibadetin këto muaj. Për sa i përket objektivit, Allahu i Madhëshëm urdhon e thot në Kur'an Në mënyrë të drejtë për drejtë, Asta edhu billah, bismillah, Ja e juhe lëdhina, amenu, Kuti ba alejkum, usë jamu, Kama kuti ba ale lëdhina, Min kablikum, la alejkum të tëkun. O ju që keni besuar, Ju është bërë obligim, A gjërimi, ashtu siqë atyre për para jush, Pa edhe popu e vetë kaluar, Me qëllim që ju të arini dëvoqëmërin, Do të thotë tjeni të dëvoqëm dhejzotit gjithsis, Të jeni të dejnë pë Një kohësisht jeni të denjë për fitu knajsin e Zotë i gjithësism të botën botën tjetër. Dhe voqëmërit do të thot një kohësisht me e qliru vetën nga vetëja, me e qliru vetën nga egoja, negative e saj. Pra, me i kryu vetës mundësin me mundë vetën, edhe me të vërtet njëriju armiku në ti, kryesor, ka vetën e ti. Dhe voqëmërit do të thot një kohësisht pajisje e vetës me domozdo shmërit e vazhdimësi së rrugës sepse si që dim, kemi agjëru vjetë, edhe par vjetë, edhe par vitë vjetësh. Pra mu i bekuar i Ramazanit për sëritet gjdo vitë, nuk është njëherë njëhet. Dhe një nga qëllimet kryesore është se agjërimi i mu i të Ramazanit, apo i badetit e mu i të Ramazanit vetë vete, përbën një stacion, ku njëri u qëlliron vetën e ti dhe e ngarkon vetën e ti, ose e pajiz vetën e ti. Qëlliron vetën e ti nga të ligat me cilat e ka ngarku gjatë viti që ka hikë dhe e pa iz vetën e ti, e pasuron vetën e ti, me ato dos, do mëzdo shmëritët si pa cilat a iz mund të vazhdoj rrugën e ti drezot gjithësiz. Dhe vo të shmëritë do të tëtë një kohës ishtë të në thanë fitimi i knajsisë alot, ma nushmë të botë, dhe mbotën tjetër dhe fitimi i gjennetit ti. Arsua tjetër, sepse gëzoheshin sahabet me afrimin e mujt Ramazanit, ishte se ju shkonte në dërmendë se vapi i madhë dhe shpërblimi i madhë që ka dhënë Allah u manushëm këtë muaj, për ata që dhënë të përgjigjën këtë muaj. Transmetoni ma Mahmedi Rahimahullah, se e buhrej radiallohu ta alën huardohu ka than, se pigamberi Muhammed a.s. ka njëftu ummetin e ti dhe ka than, o të jetë ummeti i khamsu khisalin fi ramadan, lem të atahun në ummet ummin el umem i kableha, ummetit tim dhe pasuz vetmi në mujën e ramazanit u janë thanë, pes gjëra, pes mirësi që nuk i kanë pas popujt e më përparshëm. Khalufu, femis saimi atje, bo indë Allahimi rrëhjil miskë. Era e gojës, sa gjëruesit është ma e mirë të këzoti gjësis, se sa era e miskët. Wa të stagëfiru le humul me laikët u hatra juftiru, dhe me laikët bën istigëfar, i kërkojnë falja lotë manushëm, por besimtarët agjëruës derisa ata të arrin iftarin. Kulle jowmin, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul. Dhe Allah i madhëshëm çdo ditë e zbukuron xhenetin e tij dhe thot: "Ju shikoj aibadis salihun an yalqu anhum an yulqu anhum al-ma'unata wal-adha wa yaseeru ileyk." Thot, thot Allah i madhëshëm, Allah i madhëshëm pasi e zbukuron xhenetin i dretohet dhe thot: "Ummeti im, pra robët e mitë mirë ata që agjerojnë janë gati duke e qliru vetën e tyre nga mëkate dhe të ligat e tyre dhe janë duke u drejtu u drejtejo gjennet, u atë u safha du fihi mërë dhe du shëjati dhe në këtë muaj prangosën shëjtanët e ligë, thëla jahlusu në Ilamakanu, jahlusu në Ilehi fi gajrihi dhe nuk mund të realizojnë ato të këqia që kanë realizu në muajt e tjerë, ويغفر لهم في اخر الليله اذا naten e fundit allahomande shum i fal roptat i timir i than sahabot o pe gamberizot e hiye leiletul qadr mos esht kjo nat me fanata e kadrit tha pe gamberi alayhi salatu sallam la velakin el amil inma yuwaffa ajruhu idha qadaa amale nukes natat e kadrit natat e kadrit gjë tjetër por se allahomande vaje këto durata sepse zoti i gjithsisë e jep shpërblimin e agjerosit që ka kry badetin e shti, ashtu si që jepet shpërblimi punëtorit këra i realizon punën e ti. Letë këthemi të këpytja jonë, si të apresim këtë muaj të bëkuar. Mënyra e parë, por jo në rënditje, është pendimi. A e keni parë në eherë kër ju vjenë do një mik i rëndsi shëmë shpinë të ujë pregatitë një E zonja shpisë, si me thanë, pastron shpinë dhe pregatit e parfumosë, e lanë dhe ndronë. Një kohësisht mundohet me pregatit gjellënat matë mira. Edhe ne, lami, pastrohemi, regulohemi veshim robat e pastra dhe të regulta, që mikun të bëjmë që të ndjehet sa ma mirë. Kështu edhe ne duhet me e pritë këtë i badet kashtmatë. I badetin e agjërimit, i badetin e namazit natës, i badetin e taravisë. Le ta gëzojmë Allahun e Mëndshëm në këtë muaj me Toben ton. Nëse duam të përjetojmë ashtu siç duhet gëzimin e ardhjës së muajit Ramazanit, le ta bëjmë Allahun e Mëndshëm që të gëzohet me pendimin ton, sepse Allahu i Mëndshëm gëzohet me pendimin e robit më tepër se sa ai rob i cili e humbi devën e tij në mes të shkretërisë. Devëcina ne kishte të mbartur me pajisjet e tij të domosdoshme për jetën e tij, por një moment të ultë pushoi në një hinë një pemë kur u zgju nuk e gjeti devën e tij. U pesmatu shumë pasi kërkoi i humbi shpresat dhe u shtri nën hijen e pemës për të pritur vdekjen. Por një moment u zgjuar nga koma e tij dhe pa edhe vend mbi kokë. Dhe këtu tha: "O Zoti, robi im dhe un jam Zoti yt. Un ngatrua nga gëzimi nga i madh." Pra nga gëzimi i madh u ngatrua. Allah më ndumish gëzohet me pendimin e robit, më tepër se sa gëzohet robi kur gjen me fjalë jetën e tij. Mënyra e dytë është përjetimi dhe të ndjerit të vlerës së madhe të muajit Ramazanit. Allahu menum thot: Men sa me Ramazan e imanen wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili agjiron muin e Ramazanit me besim të plot tek Zoti i Gjithësisë, tek rëndësia dhe domosdoshmëria e muajit të agjërimit Ramazanit, aty i falen të gjitha gjënafe që ka bër më parë. Si thot prapë pejgamberi sa selam: Men qama Ramazana imanana wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi ai ytili falet në muin e Ramazanit, pra fal namaznatën muin e Ramazanit me besim të plotë tek Zoti i Gjithësisë dhe duke pritur shpëlimin vetëm prej tij, aty falen të gjitha gjunafet që ka bërë më parë. Realisht xhamati i nderuar vlezën e mota po të marr vetëm këto dy hadithe. Edhe të rimti përjetojm pak kemi të për të pasë do të ja krijoim vetes mundsinë me përjetu shumë bukur rëndsinë e muajit Ramazanit dhe të ibadetit Zotit tonë. Dhe kemi për ta kemi për ta përituar shumë bukur bukurinë kët, bukurinë të madhe e cila po na vjen në natyrën kemi për t'u gëzuar. Mënyra e tretë është riportritja në jetit. E përmendëm hadithin e poshtëm të pejgamberit Muhammed aleyhis sallam, "Man sama Ramadanan imanaw ihtisaban", kush haqron muin Ramadanit me besim dhe duke pritur se vapin vetëm prej tij. E shpjegum pak edhe hutbën e kaluam, Allahu më ndihmosh e ka kufizuar agjerimin e muajit Ramazanit pra pranimin e këtij adhurimi me ihtisabin, pra me pritjen e shpërblimit vetëm prej Zotit dhe e ka specifikuar. Ndërkohë me fytyra që kjo lë specifike u përket, si më thon, edhe punëve tjera, por këtu Allahu i Mandhshëm e specifikon. Pse? Sepse këto në vetvete do të thot, pra kur Allahu i kushton një ibadeti, vë mendje të veçantë nëpërmjet një specifike të veçantë do të thotë që ai ibadeti tek Zoti ka një rëndësie të veçantë. Një kohësi Në kohësisht, sakrifica është shumë e madhe veçarisht tash i verës. Dhe një kohësisht ajo që e përmendëm muin e kaluar, ka mundësi që besimtarit të agjëroj këtë muaj të bekuar ta bëjë një sakrificë kaq të madhe pa e marrë vesh as kërkush. Prandaj, si më than kërkohet në jetë të jetë shumë i pastër. Mënyra tjetër është lutja Allahut mëshirueshëm, duaja Allahut mëshirueshëm për të na mundsuar që të arrijmë këtë muaj po të bekuar. Realizimin apo ta kemi parasysh rastin e madh apo mundsin e madhe që po na afrohet falë në gjynafeve, mëshirën e Allahut mëndshëm, shpërblimin pafund. Të gjitha punëve mira. të mira, realizmi e th안 natyrshëm durtona do të ngriheshin tek Allahu mëndshëm dhe ne inshallah jemi pranë tyre në robje që i ngrenë dur tek Zoti dhe i thonë, "O Zot, na mundso që ne të arrim." Qoftë edhe një ditë. Po mëshira jote është shumë e madhe dhe kemi shumë besim se do të na mundosh, ta plotsojmë atë, ashtu siç bënë sahabët e pejgamberit Muhammed aleyhis sallam fakti që së hapët e përgamberit janë luta lotë ma nëshëm 6 mujë për pare se 10 mujë Ramazanit, kjo në vetë vetë të regonë gjemate ndërru se ndërgjësimi i tyre në lidhje me rëndësin e madhët këti mujë ka qenë shumë i madhë. Kanë punu, kanë punu për të ndërgjësu vetën e tyre si me thanë lidhje me rëndësin e këti muaj. Formë tjetër apo mënyrë tjetër është marja e halalë këtë prej njërzve, veçarish prej të af vlejërvë dhe motrave, bashortësve dhe fëmijëve, të afërmëve dhe madje edhe komshive. Pse pejgamberi Muhammed alayhi sallahu alaihi wasalam thotë se punët e mira të mirat, robit ngrihen te Allahu mëndyshëm çdo të njëjtë. Të gjithë që ua ngrenin Allahu mëndyshëm punën e çet pra ua pranon, përveç dy personave të cilët kanë kryer punë të mirë, mirë, por nuk i kanë marrëdhëniet e mira me njëri tjetrin. U thotë allohë më ndushën me lajkeve dhe veta, punë të këty në robëve lenin njëherë, dhe resa ata të regulohen. Pra ndaj, si pasu në netë i përkëm vetë, Muhammed A.S. Nuk është mirë, madhja shumë endalume, që besimtarët të mbajnë kokën një anë me një një tjetrin, më shumë se të redit. Lintë higja pse më shumë se të redit? Sepse të redit janë mjaftushme, që njëri u si me thanë ta uli nivelin e zemrimi ti, dhe ti k Mënyrë tjetër është ndërgjësimi i vetës dhe të tjerve, veçanrisht familjarve ton dhe të afrënve ton, në lidhje me rëndësin e mujit Ramazani. Dhe mënyrë e kryesore e ndërgjësimit është dija, me ledzu sa do pak në lidhje me rëndësin e këti muaj, me punë të mira që janë të, një konsisht me ledzu diqka edhe në lidhje me regullat, të pak të në regullat kryesore pa të cilat nuk mund të naquhet kjy i badet. Një nga mëny që na kanë ngjel pa agjëruar më përpara nga muajt e kaluar. Transmetohet se sahabët e pejgamberit Muhammed aleyhis sallam, edhe bashorteri e pejgamberit Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kurdha thot, m'kishin ngjel disa ditë nga muajt e kaluar, nga muaji, si më than i, i Ramazanit të kaluar, dhe thot e shtyja, i shtyja këto ditë drejt sa vinte muaji Shabanit, dhe në muajin Shaban i agjëroja këto ditë. Një nga mënyrat është ngoksisht agjërimi i disa ditëve në muajin Shaban dene na ka ngjel si me than edhe 8 dit nga muaji shaban por ja shto ditën e fundit që është ndalume pra ditën e fundit muaj shaban është mirë si me agjirë, me, me aqur të paktën edhe një ditë nga ky muaj që ta stërvisim si me than veten ton dhe ta presim këtë muaj të bekuar ashtu si çdo zor i gjithësisë në formën më të mirë aqulumat esmaune wa astaghfirullahi wa alaikum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim bismillah alhamdulillah wa ssalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Filloj me emrin e Allahut Mshirues, Mëshirplotit, Paqja dhe Mëshira e Allahut qofshin me pejgamberin ton Muhammedin Alayhis Salam, familjen e tij, bashkëshortet e tij dhe gjithatë ato cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Xhamatin e nderuar Vlezës dhe, dhe Motrë, Agjërimi apo muaji i Ramazanit është një rast shumë i mirë me i ftu të tjerë tek mshira e Zotit. Ftohet jetën që të afrohet te kjo sofër kaq begat e begate Allahut mandëshën këto muaj të bekuar. Dhe realisht historia dhe aktualiteti ka treguar se Agjërimi ka qenë një nga portat e islamit për t'u futur njerëzit në islam. Është bërë sh══eb një ditë agjërimi, në shumë raste njerëzit agjërojnë natën e Kadrit, që kanë filluar të agjërojnë një ditë, dy ditë, dit, tre ditë. Vitin e arshëm kanë agjëruar gjithë muajin, vitin e arshëm kanë agjëruar këtë muajin, i janë kthy edhe namazit edhe ibadeteve të tjera dhe ka përfunduar, si them se, në islam. Kjo që, që le ta shfrytëzojmë këtë muaj të bekuar, që ta përhapim këtë mirësi kaq të madhe që Allahu të mandojë tek gjithë njerëzit. Muaj Ramazani ditë ditën e parë ka mshirë. Dhe ditën dy dy dy e dytë ka magfiret fali, dhe ditën e tretë ka çlirim nga zëja e xehnemit. Dhe jo më kot Allahu më ndihmoshëm i ka nda këtë ditë në tre faza. Madje madje në katër dhe pesë, duke futur natën e katërt dhe natën e fundit. Pse nata e fundit për çfarë hyje? Nata e fundit sepse edhe nata e fundit vetvete përbën një shans dhe një mundësi për gjithë ata që duan me këtë Zotin. Dhe ditçi i parë mëshirë, dikush nuk e kap mëshirin e Zotit. Ka the ditën e dytë, dy magfiret. Nuk e kapin 10.02, 10.03, edhe 10.03, nata e kadrit, nata e fundit, ma dhe mos nguroni që t'i ftoni njërëzit edhe t'ak në tek namazë i bajramit. Do t'vijesh Allah të në hytë bëdë t'ira, peka mëri Muhammed A.S. Fton të që në namazën e bajramit të dilëshin të gjithë muslimanet pa përjaçtim, të mdhejet vegjër, bura dhe gra, ma dhe ato gra me i fatësirat nuk falin namaz, por të rinin, si me thanë, në skajet e vend faljes e namaz jasë, si me thanë, Por fal nam, po si më thon, për të, për, si për të përfituar nga mëshira e Zotit kët ditë. Pra, muaj i Ramazanit është i gjithë mëshir, i mëshirë. I gjithë i begati. Por Zoti është ndiemi dhe e e jetume, madje edhe ne vetë e kuptojmë. Pamvarësisht, mihan, ne po e poçe agjërojmë, por edhe kur dalim në rrugë dhe takojmë njerëz, madje edhe në pazar, a nuk e kemi vrejt, nuk e kemi përjetuar që edhe njerëzit funksionojnë ndryshe, edhe ata që saqërojnë. Është mëshira e Zotit në kët muaj e kalshu Allahu manujshë mëshirin e tij në tokë. Shejtanët funksionojnë më pak. Dyrët e xhennetit janë tapme, të hapme, dyrët e xehnemit janë të mbyllme. Mëshirë falësh lirim nga zeja xehnemit. Këtë mëshirë Zoti e ka lëshuën gjithë tokën. Le ta shfrytëzojmë sa do të tak, që të ulzoim njerëzit si më than, të paktën të bëjnë punën tonë për të kthyrë tek feja e Allahut manujshëm dhe mos qitoj asnjëherë njerëzve, po nuk ka agjëruar këtë muaj në Ramazan e të marrë mos e agjëna. Nëse gjinë që diku dikush si më than ka gabuar në mënyrën e agjërimit Faj zotit ta pranoj se e ke bë pa dije, të nesër mundohu ta bësh më mirë. Donë të ha let yemi përzgjuzën kët muji. Let yemi optimizuzën kët muji. Let yemi nxitës dhe motivuzën kët muji. Dhe inshallah zoti na jep bereqet. Çështë me cilën desha ta mbyll katbelidhe me kalendarin <coughs> e muajit Ramazanit, e patë përmend edhe vjet në fillim të kët mujai. <coughs> inshallah nuk ndodhe kët vit siç ka ndodhur në shumë vite të kaluara. Sa herë vinë mu i Ramazanit, qështja e kalendarit bërë të objek bisede, veçanisht qështja e syfyrit. Këtë vitë, kalendari është unifikua, s'i qashtu si dhe vjetë, se me than, imësaku me agimin, momenti, se me than, kumbyllet, kumbyllet, syfyri, ku nuk hajët ma, bashkë me hyrin e kohës e namazit sabahot. Para se të flasë me i fjatë pak mën detajet, du me than që, Sot madhe gjatë kohës ju po pregatisja hytëben, po boja që di me vetën ti me përgambere Muhammed A.S. nga ka thanë se nuk lejohet me agjëru mujnë atë ditën e fundit që abani, pësër ditë dushimi. Që kuptoj me ditë dushimi? Do me thanë që edhe dita e fundit që abani mund tjetë Ramazan. Mi më ka nga ka thanë përgambere mos e agjëru. Kemi të bëjmë me 24 orë kohë, nuk kemi të bëjmë me 5 minuta, 10, 15 apo 20. Nuk kemi të bëjmë me 5 minuta, 10, Do me than, objektivi i shëriatit në lidhje me këtë mujtë bëku, me këtë agjerim, me këtë adhurim të bëku, nuk ka të belidhe, nuk është i lidhën me minutat. Nuk ka të belidhe me minutat. Leta pysim vetën tonë, ata që në kam pas kalendarë, përsa këtu usia kam bo. Me qëfar janë orientu. Do me than, piketimi i minutave nuk është qëllim vetë vete. Çu nuk është e udhësh qesë musliman sa herë që të vijë mu i bekuar Ramazanit, ta bëjmë një pikë bisedat ngrym zanet madje edhe të ndahemi. Edha e kalendari ka si orientim dhe si rol kryesor çfar? Ka si rol kryesor ti orientoj njerëzit dhe të bëj një lloj unifikimi. Cudo që ta ketë borë. Nëse do ta kishte bërë komuniteti do ta bëj dikush tjetër. Nëse unjë që që jam hoxha apo ti që e pak më i shkollu, jeni gjeni me daln majë dajtit apo me i kodër dhe me e pa A ka dalë, si me than, dilja po jo? Po ajë buri i djetër, po ajë nana dhe motra që si janë gjendi, po dikushë familje që s'ka musim e dalë dhe me pa. Si, bohet? Do me than, kalendarje është orientus. Mos diskutojmë minuta, që rekore para, që rekore mrapa. Sepse, si me than, erënsishma është filimi, le ta filojmë dit në agjërimit, dhe le ta mbarojmë atë. Dhe li te referohemi, si me than, për ta heqë sikletin nga vetja. I lutë me allotë më nushëm që të nabëj për atyre cilve lidhen me shpirtin e agjerimi dhe të mujtë beku të Ramazanit dhe jo me formalitetit. Sepse thotë pe gamberi Muhammed a.s. Ma bollë komun ba'de hudan kanu a lehi illa utul gjedel. Të gjitha ta poku që janë humbë, pasi i kishtë drejtu allotë më nushëm shkaku kryesori humbjes të tyre, ka qenë polemika dhe polemika në përgjithësi ndodhë në detajet e fesë. Në qështë e si me thanë, në cilat edhe po nuk u fute, nuk ka me i fjaldanë për fejënë. Që që i lutë me allotë manushëm që në këtë muaj, ratëpari i lutë me allotë manushëm që në këtë muaj, ratëpari i lutë me allotë manushëm që në këtë muaj, ratëpari i lutë me allotë manushëm që në mundësoj muaj në Ramazanit. Dhe të në bëjë për atyre të cilve falin në këtë Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiy, ya ayyuha allatheena amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli 'ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli 'ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmid din. Allahumma a'izz al-islam wa ansur al-muslimin. Wa ansur 'ibadaka al-mustada'feena fi kulli makan ya rabb al-'alamin. Allahumma ishfi mardana wa marda al-muslimin warham mawtana wa mawt al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wa ansur al-muslimin fi Misr wa fi Suriya wa fi ash-Sham wafilishtine, wafilairaq, wafil sumal, wafil afganistan, wafil kul bëkai al-arzi, ya rabbala al-amini, ya dhaljalal wal-ikramu, ya haju, ya qayyum, ya azizu, ya azizu, ya jabbaru, ya jabbaru, ya qahar, ya qahar, alluhum inna hu man arad bil islamu al-muslimin khaira, fawafiq hu ilih, waman arad bil islamu al-muslimin suha, fabaiht bëynna wabainhu kama bëjtta bëyn al-mashriq wa mëgharib. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واجعلنا ممن يصومونه ويقومونه ايمانا واحتسابا واجعلنا من المتقبلين فيه يا رب العالمين وارزقنا الاخلاص والقبول يا ذا الجلال والاكرام ويا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه